Vajon mi lehetne a második világháború műfaja? Politikai thriller. Like Vagy tragédia. Those years were years of pain and suffering. Esetleg a maradéktalan hősiesség története? Vizsgáljuk meg a második világháborút minden szemszögből. Háborús történetek minden szombaton a Via